Fredagsfräland, morgon till tortshow med Janne Holmbom Johanna Lind i FN Välkommen till Fredagsfrälands special Idag målar vi med breda penslar Jag bjuder på gottfulla leenden konstkupper och ond, bråd, död. Vincenzo Perugia hade alltid föreställt sig att hans allra sista tanke till fullo skulle infatta hans älskade Italien. Därför blev han smått förvånad mitt i all smärta när hans hjärta slutligen brast att det enda han kunde tänka på var det märkliga i att dö på sin egen födelsedag. Än en gång förbannade han det satans blyet. Den sista tanken och sedan allt svart. Inte en tanke på kriget eller på Samo de Foss, Inte ens på sin enda dotter Celestina. Livet passerade inte revy för Vincenzo när han föll ihop i oktober 1925 och dog av en massiv hjärtattack. Bara blyget har ja, egentligen inte så konstigt om man känner till hela historien. Mm. Te liberte, chérie i Paris första arrondissement återfinns det största nationalmuseet i Frankrike. Ja, faktiskt det mest besökta museet i världen och i ordets rätta mening, ett historiskt monument i sig själv. ser du Louvre, eller officiellt Grand Louvre, eller på svenska Louvren. Louvren har under många år förvaltats av den franska staten under Réunion de Mus National. Nyligen har Lovren blivit ett statligt bolag, ett så kallat Etablissement Public Autonom, för att bättre kunna styra över sin egen utveckling. Lovren tillhör skaran av världens främsta konstmuseer, både vad gäller storlek och samling. Här återfinns verk av sådana storheter som Rembrandt, Rubens, Titian, Poussin och David, för att nämna några. Men den här fredagsfrallans special kommer att handla om ett, ett konstverk av en annan storhet. Leonardo från Vinci. Leonardo föddes den 15 april 1452 i den lilla staden Anciano, nära samlet Vinci i Toscana, Italien. Som utomäktenskaplig son till Serpiero, en tarje i Vinci, som då tillhörde Florens, och Caterina Lippi, en ung bondkvinna. Han tillbringade sina första fem år i byn Anciano med sin far och mor. Morden lämnade familjen för att gifta sig med en annan man. Från 1457 bodde han med sin far, morföräldrar och morbroden Francesco i den lilla samhället Vinci. Hans far hade gift sig med en 16-årig flicka. När Leonardo var 16 år gifte fadern om sig med en 20-åriga Francesca Lanfredini. Leonardo hade totalt 17 syskon. Leonardo började redan tidigt visa begåvning på många skilda områden. Som exempel tyckte han om att spela luta, sjunga och läsa poesi. Dock var det inte inom dessa områden som han glänste som mest, vare sig som ung eller under sina senare Trots att det egentliga museet Louvren tillkom först 1793 så började Frans den första av Frankrike redan under 1500-talet en konstsamling som vidareutvecklades av Ludvig den 14:e och som blev en del av de rika konstskatter som franska staten under franska revolutionen la vantarna på och blev grundbulten för Louvren. Konstsamlingarna växte ytterligare under Napoleons alla krig och inte minst genom franska expeditioner till Grekland och Orienten. Vid sidan av Kahn så har den många andra typer av utställningar, såsom arkeologi, historia och arkitektur. Det fanns en stor möbelsamling där bland annat Buró du Rau från 1700-talet fanns med. Alltså Kungsbyrån, va. Men som nu återförts till slottet i Versailles. Men det finns nog ett konstverk som kanske mer än något annat förknippas med Louvren. En eh, oljemålning på panå. 77 cm hög och 53 cm bred. Den hänger där på vägen i Saldes etan. Bakom skyddat glas i, ett klimat, i en klimatkontrollerad miljö. Målad någon gång mellan 1510 och 1506. La Gioconda Eller på svenska Mona Lisa Mona Lisa, Mona Lisa Men have named you You're so like the lady with a mystic smile Is it only cause you're lonely they have blamed you For that Mona Lisa strangeness in your smile Do you smile to tempt a lover, Mona Lisa? Or is this your way to hide a broken heart? Many dreams have been brought to your doorstep. They just lie there, and they die there. Are you warm, are you real, Mona Lisa? Just a cold and lonely, lovely work of art. Fortsättet av Lisa de Gioncondo, en italiensk adelskvinna, är utan jämförelse världens mest reproducerade målning. Hennes gåtfulla leende har både förtrollat och förbryllat och fortsätter att förtrolla och förbrylla en hel konstvärld. Tidigt insåg man i Frankrike att detta mästerverk utfört av en italienare i början på 1500-talet sannligen var ett mästerverk. Och ett av lorens mest värdefulla konstverk. Det hindrades dock inte att det stals en morgon i augusti 1911. Ja, inte av en professionell konsttjuv med flera månaders förberedelse och planläggande. Utan av en målare vid namn Vincenzo Perugia. Thing happening to you. Vincenzo Perugia var målare. Ja, inte konstnär utan målare. Han hade lärt sig hantverket av sin far vid ung ålder. Och det var också tillsammans med fadern som han emigrerade från sitt älskade Italien för att finna arbete i Frankrike. Först i Lyon men snart i den franska huvudstaden. Men den upprepade kontakten med blyrika färger åt sig tidigt in i honom. I La Monde. Hjärthugg, magsmärtor och den skoningslösa sömnlösheten avlöste varandra. Ibland grumlades tanken av allt det som blyets förgiftning bjöd honom. Allt utom Italien. Hemlandet med sina dofter och sin skönhet. målades av Leonardo da Vinci, mannen som betraktas som den första högrenaissansmästaren. Han var sannligen multibegåvad och var verksam som konstnär, arkitekt, ingenjör, uppfinnare, naturforskare, matematiker, musiker och filosof. Leonardo tillhör renässansens mest betydelsefulla gestalter. Man kan nog utan att överdriva påstå att han i mångt och mycket var en man före sin egen tid. Många av hans konstruktioner som uppfinnare var så geniala att vetenskapen och teknikutvecklingen behövde ytterligare några hundra år på sig för att ta fram just vetenskap och teknik för att få dem att fungera. Nu senast en uppfinning från 1480 där han skissade på en flygmaskin. Senare beskriven som en slags helikopter. Ingenjörer vid University of Maryland ville under förra året 2021 testa om den grundläggande designen för att se om den kunde lyfta med uppbackning av modern teknik. Och svaret, ja, svaret det var, titta, visst flyger den. Leonardo Da Vincis mest kända verk är ju Mona Lisa. Men produktionen var också liten. Och idag finns färre än 20 målningar som har överlevt. Mona Lisa är sannoliken ett mästerverk. Men för mig hans muralmålning Nattvarden utförde någonstans i slutet på 1490-talet. I klostret Sankt Maria del Grazie i Milano. En riktigt där. Beställare var mecenaterna Greve Ludovico och forsa och grevinnan Beatrice Destet. Motivet är Jesus sista måltid som det beskrivs i Johannes evangeliet då han instiftade nattvarden. Verket brukar betraktas som ett av de, ett av de första som skapade sig enlighet med högrenessansmåleriets ideal. Men vänta nu, som sagt den här föräldern skulle ju faktiskt handla om Mona Lisa. så började jag vara som sagt målare jag är inte konstnär utan målare och nationalist det var också för att söka återprättelse för Italien och återbörda någon av de skatter som rättmätigt tillhör hans fädernes land som han en morgon i augusti 1911 stal tavlan i Hjälplén hade han aldrig kunnat förlyka sig med att andra ansåg att det var en stöld i hans eget förnuft var det enbart ett återtagande det är en monumental skillnad på simpelt tjuveri och nationalistiskt hjältedåd. Det var så han tänkte. Fin kämt. När Leonardo da Vinci målade Mona Lisa använde han sig huvudsakligen av bruna, guldbruna och blågröna toner. Bilden är tecknad med en magnifik skicklighet. Leonardo var en utomordentlig tecknare. Vilket också hans många skisser och utkast visar. Färgen spelar i och för sig inte så stor roll i Mona Lisas porträtt. Däremot har det tillkommit en ny faktor. Som gör detta verk till en av de stora milstolparna i konsthistorien. Det är, det är ljuset. Det är kontrasten mellan ljus och skugga i det fint mejslade ansiktet. Som har bidragit till det gåtfulla leendet. Som mer än någon annat gjort Mona Lisa ryktbar. För landskapet i bakgrunden har ljuset också väsentlig betydelse. Det är ett fantasilandskap. Somliga partier är starkt belysta, andra försvinner i ett slags dis. Detta hjälper till att skapa både luft och perspektiv. Det får också modellen att framstå som en från bakgrunden frigjord gestalt. Ja, det är inte bara leendet med andra ord som framkallar den där känslan av mystik och gåtfullhet som i alla tider har gjort Mona Lisas porträtt så fängslande. man samlingen ett storrotat konstverk som Ludvig har målat fram. Han uttrycker med raffinerad skicklighet sin känsla för tillvarons mystik. Formerna är exakta och ändå utsuddrade, Förenade med varandra genom subtila färgöverdrivningar som han fulländade och som hans efterföljare sedan utnyttjade. Rätt fantastiskt faktiskt att en röntgenundersökning som utfördes 2010 Avslöjar att motivet är uppbyggt av bortemot 40 lager tunn laserande färg. Och forskarna misstänker att Leonardo lade på färgen med fingrarna eftersom det inte finns någon som helst spår efter någon form av penselföring. hot air hangs like a dead man from a white oak tree. People sitting on porches thinking how things used to be. Dark night. It's a dark night. Dark night. Han hade ridit Vincenzo hela natten. Illamånet och huvudverken var värre än vanligt. Frukosten hade inte smakat och lovren var både, var bara öppen för honom och hans arbetare, han arbetande kollegor som under några veckor jobbat med att med kristaller varsamt rengöra flertalet målningars ramar. Under dessa veckor hade han noterat att mycket av det vackraste konsten som hängde på museets väggar var italiensk. Både till innehåll och upphovsmän. Han hade särskilt lagt märke till en mindre tavla. Ett porträtt av en kvinna. När dagsljuset låg på från ett särskilt håll påminde kvinnans anledtsdrag om hans älskade mor. Det var där på morgonen, samtidigt som han och de andra arbetarna blev insläppta, som han bestämde sig. Tavlan med kvinnan som påminnde om hans mor skulle tillbaka till Italien. På söndagen den veckan skred han till verket. Måndagen kom han hade gömt sig i museet sedan söndagen och bar en likadan vit rock som museets personal brukar ha på sig. Vincenzo gömde tavlan under rocken och gick ut. På väg passerade han en tom vaktplats. Vakten hade lämnat sin post för att hämta en spann med vatten. 1900-talets största enskilda konststöld var ett faktum. Det skrevs om konstkuppen i tidningar över hela jordklotet och tavlan blev här härigenom världens mest kända och omskrivna konstverk. Folk vallfärdade till Lovren bara för att få beskåda den tomma plats där Mona Lisa häng. Vincenzo Perugia gömde tavlan under sin säng i Paris i hela två år innan han tog med sig den till Italien. Den 10 december 1913 greps Vincenzo Perugia för stölden av konstverket Mona Lisa. Han hade lämnat in tavlan till en konsthandlare i Florens. Ja, kanske för att få ut en hittelön. Vincenzo Perugia dömdes till ett kort fängelsestraff. Och avtjänade bara sju månader i fängelse faktiskt. Han ansågs dessutom av många italienare som en nationalhjälte. Tavlan återbördades så småningom till loven. Leonardo da Vinci gick bort 67 år gammal i Amboise i Frankrike den 2 maj 1519- och ligger begravd i St. Hubert's kapell i Amboa. Vincenzo Perugia dog av en massiv infarkt den 8 oktober 1925. På sin egen födelsedag. Han blev 44 år. Död. Men för evigt ihågkommen som mannen som stal Mona Lisa- och som i och med det gjorde tavlan världsberömd. Du har lyssnat på Fredagsfrallans special. Sköt om er, så hörs vi igen. Falland im morgon till ett talk show med Jan Hombon, Johanna Lind och FN. Sara!